Залози Залозами називають органи, які виробляють і виділяють речовини, необхідні організму для виконання різноманітних функцій. Цифри і факти Слізні залози Екзокринні залози, які виробляють слізну рідину, що очищує зовнішню поверхню ока. Ендокринні залози виробляють понад 50 гормонів. Жіночі груди це молочні залози, які виробляють молоко для готування дитини. Деякі залози в нашому організмі мають крихітні трубочки-протоки, через які подають хімічні речовини туди, де вони потрібні. Це залози зовнішньої секреції, чи екзокринні. До них належать потові залози шкіри і слинні залози в роті. У залоз іншого типу Протоки немає. Вони випускають речовини, які називаються гормонами, у кров. Це залози внутрішньої секреції, чи ендокринні. Головна залоза Гіпофіз – найменша, але найважливіша залоза в організмі. Вона розміщена біля основи головного мозку, поруч з гіпоталамусом. Ці відділи мозку разом керують усією нервовою системою та ендокринними залозами організму. Рівень цукру в крові. Організм накопичує і використовує енергію у вигляді глюкози, виноградного цукру. Розміщена на шиї щитовидна залоза виробляє гормон тироксин, який регулює рівень метаболізму, тобто швидкість з якої клітини витрачають глюкозу. Кількість глюкози в крові регулюється ще двома гормонами – інсуліном та глюкогоном, які виробляються підшлунковою залозою. Здорові кістки і зуби На щитовидній залозі розміщені чотири крихітні паращитовидні залози. Кожна завбільська згорошену. Разом щитовидна і паращитовидні залози виробляють гормони, які регулюють рівень кальцію, необхідний для здоров'я зубів і кісток. Вироблення адреналіну У верхній частині обох нирок розміщені надниркові залози. Зовнішній шар їх виробляє кортикостероїдні гормони, які керують балансом води в організмі, та його реакціями на стреси і хвороби. Внутрішній шар залоз доробляє гормон адреналін, що примушує організм мобілізувати сили в екстремальних ситуаціях. Прискорене серцебиття, підвищене потовиділення і бажання сходити в туалет у момент небезпеки – результат дії адреналіну. Сьогодні ми переживаємо подібні відчуття у стресових ситуаціях, наприклад, на екзамені. Спочатку вони покликані були підготувати організм до боротьби з небезпекою, до втечі від хижаків чи двобою з ними. Ілюстрації. Ендокринні залози Гормони розносяться по тілу потоком крові. Рівень їх в регулюється особливими клітинами, рецепторами, які вимірюються кількістю гормонів і які передають сигнал щодо необхідності збільшити чи зменшити їх надходження. Вилочкова залоза – тимус, у дитинстві допомагає розвитку імунітету, а потім поступово зменшується. Підшлункова залоза, виробляючи гормони і травні соки, є одночасно ендокринною і екзокринною. Надниркові залози розміщені наднирками. Чотири щитовидні залози розміщені на щитовидній. Щитовидна залоза виробляє тироксин, який керує енергетичними витратами організму. Гіпофіз виробляє понад 12 гормонів. Яєчники виробляють естрогени – гормони, що стимулюють розвиток жіночих статевих органів – та молочних залоз Сім'яники виробляють андрогени Гормони, які керують утворенням сперматозоїдів І викликають ріст волосся на обличчі Під поверхнею шкіри розміщені два типи екзокринних залоз Сальні, які виробляють жир, що пом'якшує шкіру та волосся І потові, які допомагають організму позбутися надміру тепла